Faptele Apostolilor, capitolul 11 și versetul 15 Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Din cele citite în acest verset, s-ar părea că Sfântul Apostol Petru n-a vorbit prea mult în fața lui Corneliu și a oamenilor din casa lui, căci Duhul Sfânt l-a întrerupt prin coborârea lui peste ascultători. Totuși, din cele citite în capitolul 10, Vedem că, deși vorbirea ne-a fost încheiată, ceea ce trebuia să li se spună a fost spus. Când vorbești cuvintele lui Dumnezeu la trimiterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt se coboară peste ascultători ca să înțeleagă ce spui și astfel să primească adevărul mântuitor. Unde este Tatăl și Fiul, acolo este neapărat și Duhul Sfânt. S-ar putea oare să fie și altfel? Lucrarea mântuirii în inima omului se face prin cuvântul lui Dumnezeu, prin jertfa Fiului Său și prin umbrirea Duhului Sfânt. Când nu uiți de chemarea ta, Duhul Sfânt se coboară peste tine și vei mărturisi pe Domnul chiar și în cele mai obișnuite lucruri și cuvinte. Să fim la dispoziția Duhului Sfânt și El ne va folosi cum trebuie și unde trebuie. Duhul Sfânt este Duhul adevărului și Duhul Harului, dacă eu vorbesc cuvântul adevărului, Duhul adevărului se coboară peste cei ce ascultă. Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Lucrarea mântuirii lui Dumnezeu se face la fel în toți oamenii care cred, fie iudei, fie greci, fie barbari. Nașterea din nou, ca și nașterea trupească, are aceleași legi pentru toți oamenii, indiferent de neam, seminție, limbă, sex, clasă socială, etc. Dumnezeu este nepărtinitor. El cheamă pe toți oamenii la mântuire. Adevăratul creștin, omul născut din nou, este vasul lui Dumnezeu, plin cu adevărul lui Dumnezeu, cu duhul adevărului. Cum își deschide gura, adevărul iese din el și se răspândește peste toți cei ce-l ascultă, așa cum un vas cu mir, care, atunci când este deschis, umple locul cu asma lui. Doamne Iisuse, dă-mi totdeauna starea să mă deschid spre Tine, prin rugăciune, ca să mă umpli cu Duhul adevărului Tău, și apoi să mă deschid spre oameni, fie prin vorbire, fie prin cântare, fie prin scris, dar mai ales prin faptele mele, să-i înmiresmez pe toți cu adevărul cuvântului Tău și Duhul adevărului să se coboare peste ei, spre slava Ta. Amin. Va Va reveni curând, Nu, nu-i prea mult, Nu-i greu să mai aștept, Va reveni, și voi cădea plângând la pie, Mă va privi și-mi va ierta Tot ce-a fost rău, în gândul meu, în viața mea. Versetul 16 Și mi-am adus aminte de vorba Domnului cum a zis, Ioana botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Pentru orice împrejurare este o vorba Domnului Isus de care trebuie să ne aducem aminte. Această vorbă ne mântuiește și ne luminează. Fericit este sufletul care își aduce aminte de vorbele Domnului Isus. El își găsește echilibrul și pacea în orice împrejurare. Noi uităm repede binele pe care trebuie să-l făptuim, adevărul Domnului care trebuie să-l împlinim, dragostea pe care o datorăm. De aceea avem nevoie să fim treziți din somnul lui Tării. Să ne rugăm Domnului ca să ne aducă aminte că trebuie să ne aducem aminte de cuvântul Lui. Dacă în fiecare zi ne-am aduce aminte că suntem uituci, ne-am aduce aminte și de ceea ce Dumnezeu ne-a spus să împlinim. Clopoțeii de la poalele veșmintelor israeliților tocmai rostul acesta îl aveau. Moartea științei este uitarea, spune un proverb arab, iar antistenes a spus care e învățătura cea mai necesară, înlăturarea uitării. Ce minunată viață de putere și de roadă duhovnicească am trăi noi, copiii lui Dumnezeu, dacă în orice împrejurare ne-am aduce aminte de vorbele Domnului Isus, Căci pentru orice lucru, pentru orice stare și pentru orice împrejurare, El are un cuvânt. Dacă vrem din toată inima să îl primim cu ascultare, El ne face să-L auzim și să-L înțelegem. Dacă nu avem inima curată și dorința sinceră să-L trăim, nu îl l descoperă, căci El însuși a zis, Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, adică vor vedea adevărul și adevărul li se va dărui. Dăm mai jos câteva locuri din Scriptură, înțelegem mai bine adevărul despre aducerea aminte. Psalmul 143 cu 5 Mă gândesc la toate lucrările tale. Psalmul 77 cu 3 Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem. Filipeni 1 cu 3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez pentru voi. 2 Timotei 2 cu 8. Aduți aminte de Domnul Isus Hristos din sămânța lui David înviat din morți. Luca 17 cu 32. Aduceți-vă aminte de femeia lui Lot. 2 Petru 1, 12 și 13. Voi fi gata să vă aduc aminte. Și Iuda 17, aduceți-vă aminte de vorbele vestite de apostolii Domnului. Ioana a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Lucrările oamenilor, oricine ar fi ei, sunt ca apa, nu schimbă viața și nu o sfințesc. Numai lucrarea Domnului poate face acest lucru. A fi botezat cu Duhul Sfânt înseamnă să fii afundat în Duhul Sfânt. Botez înseamnă afundare.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 Ca să vezi darul lui Dumnezeu în tine și mai ales în alții, trebuie să ai ochi duhovnicești deschiși și inimă de apostol sfânt. Cine nu vede darul lui Dumnezeu în alții este un orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos. Deci, darul lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, este dat numai în urma credinței în Domnul Iisus Hristos. Darul mântuirii Hristos este dat pentru toți oamenii la fel. Să fim atenți la darurile date de Dumnezeu cuiva și să nu ne împotrivim. Cine se împotrivește darurilor lui Dumnezeu, adică oamenilor care le-au primit, lui Dumnezeu se împotrivește. Nu numai necredincioșii se împotrivesc lui Dumnezeu, ci și religioși. Acest soi de oameni au rostignit pe Domnul Isus. Acest soi de oameni săvârșesc păcatul împotriva Duhului Sfânt. Un evreu creștin, Nicolae Steinhardt, scria Noi nici nu trebuie să urmărim a fi undeva anume, în Rai, Tabor, Golgota, Cana, ci numai să fim împreună cu Hristos, care este adevărul, calea și viața. Dacă citim și cugetăm adânc la versetul acesta, descoperim marele adevăr al unității. Întâi unitatea desăvârșită în biserică, în trupul lui Hristos, unde nu mai este nici grec, nici iudeu, apoi unitatea în Dumnezeu, a tuturor celor de pe pământ și din cer. Credința adevărată în Domnul Hristos ne aduce în trupul lui și acesta este marele dar al lui Dumnezeu, dat nouă celor care trăim în această perioadă a istoriei. Prin botezul cu Duhul Sfânt suntem aduși în unitatea dorită de Dumnezeu. Cine întreține Duhul de partidă nu-i botezat cu Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt adună pe toți și Domnului Iisus în trupul Lui. Duhul Sfânt cu Duhul de partidă nu pot sta împreună. Cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Cine sunt eu? Să-mi pun mereu această întrebare și dintr-o latură și din alta și voi fi izbăvit de orice ispită. Cine se cunoaște pe sine, cunoaște cu adevărat și pe Dumnezeu Și cine cunoaște pe Dumnezeu, cunoaște și ceea ce vine din el Și nu îi se împotrivește Un înțelept spunea Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să nu facem prostii Toți mântuiții prin credința în Hristos, din timpul noului legământ Sunt lucrarea lui Dumnezeu Ei sunt frații noștri și trebuie să avem părtășie cu ei Fratele și vecinul nu se pot alege Spune un proverb sârbesc Dumnezeu nu este părtinitor În trupul lui Hristos Nu eu aleg cine să fie Ci Dumnezeu Dacă mie nu-mi convine de cineva Care este în trupul lui Hristos Mă exclud singur din acest trup Iată un adevăr care trebuie să-mi dea de gândit Preasfinții pași Și gândul îi Nu-mi spuneți că E vântul, vântul doar, Nu pentru vânt am plâns cu dor și cu amar, Nu de la vânt eu am primit ce mi-am dorit, La ușa mea el a venit. Versetul 18 după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Cine are Duhul Sfânt, înțelege vorbirea și lucrarea Duhului Sfânt și se potolește. Cine nu are Duhul Sfânt, se va tulbura și va porni la luptă. Unde sunt urechi de auzit și inimă de înțeles, se ajunge repede la adevăr, chiar dacă înainte au fost neînțelegeri și lupte mari unde este rea voință și robie față de un duh străin, duhul de partidă de exemplu, acolo cel mai evident adevăr este Cine Cineva spunea, forța cuvântului în acest secol se dovedește mai puternică decât fuziunea nucleară, iar un filozof a scris, a gândi înseamnă a înceta să venerăm oameni. Când îți faci un idol dintr-un om sau o grupare de oameni, nu poți să mai gândești drept. Trebuie să iubim astfel adevărul încât toate vorbele noastre să aibă valoarea jurământului, spunea Sfântul Paulin de Nola. Când asculți cu toată sinceritatea de cuvânt, te potolești, te limpezești și slăvești pe Dumnezeu. Chiar dacă la început, cel prin care îți vine cuvântul nu prezintă încredere, după părerea ta, tu care dorești adevărul, vei înțelege repede solia lui Dumnezeu. Nu te teme de rătăcire dacă ai inima pentru adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul său, dă liniște și odihnă, siguranță și lumină, nădejde și bucurie oricărui suflet care vine cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, în orice împrejurare grea și cu orice problemă încălcită. Chiar dacă cineva este legat de anumite forme religioase, din pricină că nu cunoaște mai mult, având totuși inima sinceră când aude glasul adevărului, îl primește îndată. Sinceritatea este o condiție de bază pentru aflarea adevărului. Urmarea primirii adevărului este slăvirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Pocăința este darul lui Dumnezeu dat omului care vrea să-l primească, deschizându-se înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Fără pocăință nu poate avea nimeni viața, viața veșnică prin Isus Hristos. Dumnezeu este cel ce dă, iar omul este cel ce primește. Pocăința este un dar. Vrei să primești acest dar? Fără el nu poți fi mântuit, nu poți avea viață, viața lui Isus. Dumnezeu dă duhul pocăinței celor care tânjesc după adevăr. Pocăința înseamnă schimbarea felului de a gândi asupra ta însuți, asupra lumii, asupra lui Dumnezeu. Când cuvântul își face lucrarea în suflet, începe acolo o lucrare de frământare, de suspine, de gemete și de durere. Aceasta este pocăința. La credință nu se ajunge decât prin cuvântul lui Dumnezeu, care străpunge inima și o apleacă spre pocăință. Dacă pocăința nu și-a făcut lucrarea, credința poate să fie doar niște idei pe care le prinde omul cu mintea lui. Aceasta este o credință cu capul, care nu aduce în suflet schimbarea dorită. O judecată de sine, în felul cum ne judecă Dumnezeu, ne aduce la pocăință, iar a primi ce spune Dumnezeu despre Fiul Său, Isus Hristos, ne duce la credință. Credința fără pocăință este ca planta fără rădăcină. Credința care nu te duce la iertarea păcatelor și nu te desparte de ele, nu este credință, ci o închipuire. Credința care n-are ca urmare sfințirea, nu este credință. Credința care trăiește într-un păcat cunoscut ca păcat nu este credință. A fi mântuit înseamnă a avea păcatele iertate, a fi scos de sub puterea păcatului și a locui în locurile cerești cu Hristos Iisus. Pocăința adevărată aduce cu sine viață, viață nouă. Unde nu există încă viață nouă, nu se poate vorbi nici despre pocăință. Bine ai venit! Știam că vii curând Nu-n-a fost mult, nici greu să te aștept. Bine-ai venit, lăsați-mă să-i cad la pie, Să-i spun doar lui, nu or și cui, Chiar dacă nu la ușa mea. NU-I NIMENI NU Versetul 19 Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până la Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Nimic nu-i la întâmplare în lucrarea lui Dumnezeu, fie în viața credinciosului, fie în viața bisericii sale. El face sau îngăduie să se facă totul după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși înainte de veșnicii. Știind bine acest lucru, cât de liniștiți ar trebui să fim când trecem prin încercări, pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu cu privire la noi și știm că voia lui nu este spre paguba noastră, ci spre câștigul nostru veșnic. Furtuna este necesară răspândirii semințelor, ea întreține și înmulțește viața într-un fel neplăcut la prima vedere, dar fără ea n-ar fi cu putință viața anumitor plante, așa și prigoana în viața creștinilor. Locul unde cad cărbunii împrăștiați se aprinde. Dacă ești cărbune în marele foc aprins de Domnul Iisus, oriunde vei fi aruncat de vântul prigoanei, tu vei aprinde locul unde cazi. Dumnezeu nu-și dă talanții, adică valorile sale, ca să nu aibă un folos veșnic, ci tot ce dă are în vedere câștigul lui și al nostru. Zice Nicolae Iorga, copacul sterp să nu stea la marginea drumului unde trec călătorii însetați. Cei mântuiți prin credința în Domnul Iisus au uniei sămânța vieții celei noi pe care trebuie să o înmulțească. Dacă ne-am predat Domnului să avem încredere că El își va duce lucrarea la bun sfârșit în noi, și prin noi. Când o parte a adevărului nu este înțeleasă de credincioșii săi, de oamenii născuți din nou, Dumnezeu caută mijloace potrivite pentru ca întreg adevărul său să fie adus la adevărata lumină limpede, ca să-l poată pricepe orice credincios cât de simplu. Din versetul de mai sus se desprinde gândul că nu era înțeles adevărul spus de Domnul Isus despre zidirea Bisericii sale din toate neamurile. Matei 28, 19-20 Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Primii creștini au fost dintre iudei, și ei n-au înțeles bine adevărul despre zidirea Bisericii Domnului din toate neamurile, ci propovăduiau cuvântul Evanghelia numai la iudei. Acest lucru îl făceau din neștiință, și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le-a limpezit acest mare adevăr pe care apoi l-au înțeles. Adevărații creștini sunt numai oamenii născuți din nou. Ei au ungerea Duhului Sfânt care învață întreg adevărul pe care trebuie să-l știe un creștin. Chiar dacă la începutul credinței, în starea de pruncie duhovnicească, ei nu pot înțelege anumite părți ale adevărului, în măsura creșterii înțeleg și primesc întreg adevărul cu privire la toate problemele arătate în Noul Testament căci nu sunt două adevăruri pentru o problemă și apoi mărturisesc fără teamă acest adevăr. Așa și cu adevărul despre biserica Domnului Iisus, despre alcătuirea și unitatea ei. Adevărații creștini înțeleg acest adevăr. Din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan Din rugul în care s-a mistuit Ștefan au zburat scântei până departe și astfel s-a aprins un mare ogor pentru Domnul Iisus. Dar nu era tot pământul, trebuiau să fie aprinse alte ruguri, lucru care s-a și întâmplat. Din focul suferinței noastre pentru Domnul Isus vor sări scântei care vor aprinde și pe alții. Povestea un frate felul în care Dumnezeu este interesat până și în anumite necazuri pe linie profesională din viața copiilor săi, cu scopul aprinderii focului mântuirii în alte suflete, din focul încercării la care îi supune pe ai săi. Acest frate spunea următoarele. Ca electrician lucram în sectorul de servirii populației. Învățasem de curând să lucrez singur. Tocmai sprevisem de făcut o instalație nouă undeva la o locuință de la țară și cu inima cât un purice făceam proba lucrării. Spre marea mea bucurie totul era perfect, afară de un singur bec care nu funcționa. Am început să caut în dreapta și în stânga defectul. Trecuse mai bine de o oră și nu reușeam să găsesc nicio neregulă. Totul era corect după toate regulile profesionale. Proprietarea sa se postase în pragul camerei în care căutam să aflu defectul și a pus mâinile la spate și nu s-a clintit de acolo timp de aproape două ore cât eu am cercetat până în final întreaga instalație. N-a scos nicio vorbă, dar mă urmărea cu mult interes, deși eu eram în stare să-i dau bani numai să mă lase singur. În sfârșit, Dumnezeu îmi puse în minte să controlez și becul, deși era nou din magazin și în aparență era bun. Ce credeți? Pun un alt bec și am lumină. Numai Dumnezeu știe cât de ușurat am răsuflat și cât i-am mulțumit atunci. Proprietărea s m-a întrebat atunci de unde sunt și ce fel de om sunt. Nu înțelegeam prea bine ce anume vrea să afle de la mine, de aceea mi-a spus direct, Domnule, te urmăresc aici de aproape două ore și am observat că deși te-ai necăjit atât de mult din pricina unui bec defect, n-ai zis nicio vorbă rea, n-ai înjurat, n-ai blestemat. Ce fel de om ești dumneata? Atunci s-a făcut lumina și în sufletul meu și am înțeles că Dumnezeu a îngrijit să am un bec mort ca să poată învia și aduce la lumina vieții inima acelui suflet. Am relatat întâmplarea aceasta cu dorința de a veni în ajutorul altor frați ai noștri care trec prin situații asemănătoare. În unele cazuri, cum a fost cel relatat de fratele mai sus, înțelegem pe loc motivul încercării. Alte ori îl înțelegem mai târziu, alte ori poate numai în veșnicie. Un adevăr însă trebuie să nu uităm pentru nimic în lume. Toate lucrurile... Deci și nereușitele, părute sau reale, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Roman 8,28 Binele nu e acela care ni se pare nouă bine, ci binele e acela pe care ni-l pregătește Dumnezeu. Iar binele pe care ni-l pregătește Dumnezeu are valoarea pe care o are înaintea lui propriul său fiu. Domnul Iisus Hristos are o privire largă. El își trimite ucenicii până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia, ba mult mai departe, căci astăzi El are urma și în țările necunoscute apostolilor în vremea aceea. Religiile lumea acesteia sunt mulțumite să stea acasă, însă Domnul Iisus nu a adus o religie, ci a venit El personal. De aceea, în cele mai depărtate văi răsună cântări de bucurie, când sunt în ele oameni care l-au primit pe El ca mântuitor al lor. Nu putem să stăm nepăsători dacă ne-am împărtășit cu dragostea Lui, ci vom lua parte la răspândirea Harului Său minunat. În lucrarea Lui Dumnezeu nu pierde nimic și nu dă înapoi niciodată. Chiar și atunci când vrăjmașul dezlănțuie furtuna prigoanei și pare că a câștigat anumite biruințe, tot Dumnezeu cu lucrarea Lui înaintează. Prigoana stârnită împotriva creștinilor în Ierusalim a fost un prilej pentru răspândirea creștinismului pe o întindere mare de sute și mii de kilometri și apoi în toată lumea. Sămânța Evangheliei a fost purtată pe toată fața pământului de vântul prigoanei. Minunat lucrează Dumnezeu. Până atunci, la data prigoanei celei mari, cuvântul Evangheliei era propovăduit numai iudeilor. De la această dată însă și neamurile s-au bucurat de harul mântuirii. Porunca Domnului Iisus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, s-a împlinit. Și propovăduiau cuvântul. Toți credincioșii Domnului Iisus, nu numai apostolii, care se împrăștiaseră din pricina prigoanei, propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta era ocupația lor principală în lume, după darul pe care îl avea fiecare, și pe soare și pe nor, și în vremuri liniștite și în vremuri tulburi, ei propovăduiau cuvântul. Cum suntem noi, frații mei, urmașii ai Domnului Isus. Propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Ucenicii Domnului Isus, însă nu înțelegeau gândul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii întregi prin jerfa fiului său, de aceea propovăduiau cuvântul Evangheliei numai la iudei și la prozeliți. A trebuit să intervină Dumnezeu prin mijloacele sale, vedenia lui Petru și lucrarea izvorâtă din ea, ca să dărâme vechea gândire adânc înrădăcinată în mintea și în credința ucenicilor. Când noi, și Domnului Isus de astăzi, zăcem de boala Duhului de partidă sau de naționalism, Dumnezeu ne trimite în științări ca să ne vindece. El nu poate lucra împreună cu noi dacă suntem stăpâniți de un Duh străin. În Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, ci toți cei care cred în el au devenit o unitate desăvârșită, un trup alcătuit din multe mădulare. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11,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 În gândul meu, în viața mea. Dar nu pot prânge Sfântul Gând. Va reveni, va reveni curând. Va reveni, va reveni. Isus va reveni. Va reveni, va reveni, Iisus va reveni. Preasfinții pași și gândul îi amu. Nu-mi spuneți că e vântul, vântul doar. Nu pentru voi, am plâns cu dor și cu amar, Nu de la voi, eu am primit ce mi-am dorit la ușa mea, el era venit.